Това беше втората лекция, втората идея – демоните. Те искат най-много да владеят отвътре, защото чувстват, че външното влияние е нещо слабо. Дяволите са свързани с неразумните желания в човека, а демоните са свързани с безумните, упорити желания. Храната, която внася най-много демони в човека, е свинското месо. Свинете са паднали демони, така както мохите са паднали опорити нахални същества. Демоните влизат в човека най-вече чрез лъжата. Главната врата за тях Другите грехове, при другите грехове влизат дяволите. Но там, където има лъжа, това е най-коварното нещо, затова после накрая ще говорим за лъжата. Най-много влиза чрез лъжата. Почнеш ли да допускаш често лъжи в живота си? Ти се населяваш с демони. Казвал съм, имаш право да премълчаваш истината и да говориш истината. Но пази се от твоята оста да излиза лъжа. Демоните предпочитат да населяват хора, най-вече тези хора да населяват пусти места, но самите демони обичат пусти места, защото за тях това е едно мъчение и някой път те искат да избягат и търсят пусти хора, празни хора. Демоните нямат физически тела и затова си търсят физически тела, понеже им трябва храна, тоест енергия. Трябват им слабости, защото слабостта е като един отворен течаш кран. Може да пие енергия колкото си иска. Демоните могат да съществуват и без тяло, но енергия им трябва. Демоните могат да си говорят чрез хората. Нали, ако хората се карат чрез дяволите, чрез демоните стават големи гневни побои коварни побои, защото гневът е неизгаснал вулкан, демонична сила. Демоните имат особен дисбаланс на енергията. Те нямат обновяване с на живота и на Бога. Оттам имат огромен дисбаланс. Те са загубили енергията и за да оцеляват трябва да се вселяват и да крадат енергия. Да те обсеби дявол е щастие в сравнение с това да те обсеби демон. Демоните са същества на едно голямо, на една голяма празнота. Особено им е тежко, когато останат сами със себе си. Те предпочитат какво ли не, Библията казва, даже демоните искат изпратини в свинете, къде ли не, само да има някакво тяло, някаква енергия, някаква храна. Иначе глада и самотата при тях са ужасни. Защото това е все пак някакъв живот, а не он онази древна опустошаваща самота. Демоните знаят дали човека живее в истината или не. Никой човек не може да ги изложи. Често демоните искат разрешение да сторят по-голямо зло на човека, отколкото трябва, но Бог ги възпира. Но когато се случи те да сторят зло, Бог работи и го превръща в добро. Разбира се, демоните биват посрамени от своето зло и съжаляват, че са вложили толкова много енергия. И всичко е отишло на празно. Но така действа Бог. Демоните не могат да проникват в душа, която има силен ежедневен стремеж към Бога. Този стремеж се явява за тях голяма преграда. Там, където има силна омраза и няма прощаване, демоните градят своята опора, своята крепост. Когато простиш, крепостта се разрушава. Демоните са се отказали от постоянното лъжене в името на, по в името на една по-голяма лъжа понеже при постоянното лъжене стават много видими, много уязвими и разбираеми. Затова от време на време говорят полуистини, за да могат след време да заробят човек. Осърдната и постоянна молитва е придобиване на истинска власт на демоните. Затова говоря за хиляди и милиони формули, съблюдане с истинолюбие, съхраняване на думите и чисти постъпки. Доколкото можеш. Грешките не са важни. Важно е тези усилия никога да не спират.